Duhul nostru l pune, Cartea lui Iisus, mi a lui Isus, El ni te-a dus. Să se dechtim noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 41 Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. După cum s-a spus la versetul 40, Moise devenise în gândirea evreilor un Dumnezeu. Toată nădejdea lor era în el. Nemai văzându-l și nemai știind nimic de el, după un număr de zile, au cerut lui Aaron să le facă un Dumnezeu. La mulți oameni religioși, credința lor este ca iedera de pe zidul unei case: când cade zidul, cad și ei. Așa se întâmplă cu cei care își întemeiază credința pe oameni însemnați sau pe organizații religioase omenești. Credința adevărată se zidește pe temelia Hristos și această temelie în viac va rămâne neclintită. În zilele acelea au făcut un vițel. Au făcut ceva religios. Când faci lucruri religioase în afara lui Dumnezeu, în afara felului său de a fi, în afara cuvântului său scris, faci idol și aduci apoi jertfă. Ia seama, deci, diavolul se preface în îngeri de lumină ca să înșele dacă este cu putință chiar pe cei aleși. Ce se poate spune despre toate zilele noastre trăite până acum? Despre ei se spune că în zilele acelea au făcut un vițel. Să nu-i judecăm pe ei, ci să ne cercetăm adânc pe noi ce am făcut în toate zilele pe care le-am trăit, dar în toate nopțile. Tot timpul facem ceva, ce anume. Ceea ce nu facem pentru Dumnezeu, pentru propășirea lucrării lui pe pământ, e un vițel căruia îi aducem fă timpul nostru, talentul nostru, valorile noastre. Creștinul adevărat, chiar când muncește pentru câștigarea pâinii trupului, tot pentru slava lui Dumnezeu lucrează. Când te abați de la adevăr, ți se deformează totul și gândirea și simțurile toate. Numești binele rău și răul bine. În locul frumuseții dumnezeiești, iubești un vițel și te în lui. Oare n-ar trebui să ne dea de gândit? În fiecare zi facem ceva. Lucruri vii când ascultăm de Dumnezeu și de cuvântul Său sau lucruri moarte când ascultăm de noi înșine, de dorințele și plăcerile noastre sau de oamenii. Când ascultăm de Dumnezeu, lucrează El în noi și prin noi suntem vase în mâna Lui. Când ascultăm de interesele și planurile noastre sau de oameni, facem lucrul mâinilor noastre, la care apoi ne închinăm. Omul ține mai mult la ceea ce face El decât la ceea ce face Dumnezeu. Trupul lui Hristos este lucrarea lui Dumnezeu și este numai unul pe toată fața pământului. Grupările și cultele religioase sunt lucrarea mâinilor omului, iar pentru aceasta se zbate el tot timpul. Au adus jertfă idolului. Ceea ce este făcut de om cere jertfă. Timpul dat cuiva este o jertfă. Lucrările zidite de om trebuie sprijinite prin jertfe mari și felurite, altfel cad. Și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Să te bucur de ceea ce a făcut și face Hristos, aceasta este credința în Dumnezeul cel adevărat. Când te bucuri de ceea ce faci tu sau de ceea ce au făcut oamenii în afara lucrării lui Hristos, aceasta este un Dumnezeu fals, un idol. Lucrările mâinilor omului, adică lucrările făcute în afara cuvântului lui Dumnezeu, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Din pricina acestor lucruri, Dumnezeu va aduce judecata asupra tuturor celor care le fac. Dacă din tot ce faci tu, de tot lucrul mâinilor tale, nu se bucură Dumnezeu, tu aduci jertfă idolului. Fii cu mare atenție și a la citire. Dacă nu-ți găsești toată plăcerea și bucuria în Domnul și în lucrul mâinilor lui, în lucrările lui, atunci tu cauți să-ți faci lucruri de-ale tale și să te bucuri de ele. Dar aceasta înseamnă închinare idolului. Scurtei bucuria omului de lucrările mâinilor lui, cine poate să spună că nu e așa? În închipuirea lor, evrei și-au făcut un Dumnezeu cu chip de vițel. Alții fac pe Dumnezeu cu chip de moș, cu barbă. Dumnezeu însă nu este materie, ci El este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Orice închinăciune care n-a fost rânduită de Dumnezeu prin cuvântul său și pe care omul o alcătuiește după mintea și inima sa este idolatrie. Deși s-a mai scris despre icoane în alte meditații, scriem și de data aceasta ceva ca să înțelegem mai bine adevărul lui Dumnezeu cu privire la închipuirii. Ceea ce arătăm aici despre icoane sunt documente mai vechi și mai noi din scrierile ortodoxe. Un înțelept spune așa, documentul e ca vinul, cu cât e mai vechi, cu atât e mai prețios. Unele documente, chiar dacă sunt vechi, dacă sunt împotriva adevărului Scripturii, sunt rătăciri. Adevărat spunea cineva, timpul nu poate sfinți rătăcirea. În privința icoanelor, un teolog ortodox, preot Nicolae Dură scrie Epoca apostolică nu avea neapărat nevoie de icoane, pentru că amintirea celui întrupat mărturisea nemijlocit despre existența sa, iar cuvântul Evangheliei, propovăduit la toate neamurile lumii de atunci, păstra încă vie prezența sa. Primele imagini ale iconografiei creștine ce au putut fi găsite apar în jurul anului 200 pe mormintele martirilor. Sunt imagini din Vechiul Testament, îndeopște recunoscut că cel puțin din secolul al IV-lea se poate constata și atesta în chip documentar și cinstirea sau cultul icoanelor. Alt teolog, iconom Petre Vintilescu scrie nu se îngăduia în primele zile ale bisericii creștine înfățișarea lui Dumnezeu în vreo imagine, oricât ar fi fost de eterizată și de ideală. La vechii greci, văzul juca cel mai de seamă rol în cunoaștere. În limba greacă, cuvintele idee și eidos provin din verbul a vedea. De aici și dragostea lor specială pentru genurile plastice, statice ale artei, ca arhitectura și sculptura. După limbajul Sfântului Apostol Pavel, adică al adevărului lui Hristos, Grecii trăiau prin vedere, nu prin credință. Estetica biblică, spunea un cercetător, se baza pe cu totul alte principii. Plastica era străină și inacceptabilă. Aici auzul are rolul important înaintea văzului. Dumnezeu nu poate fi văzut, dar cuvântul lui poate fi auzit. De aici și faptul că muzica și poezia... Constituie genurile principale ale artei proprii culturii Vechiului Testament. Evreul antic proslăvea pe Dumnezeu prin cânt. Grecii înălțau zeilor lor, temple și statui. Când creștinismul a devenit religie de stat în secolul IV, filozofia, cultura și arta greacă păgână l-au cucerit mai întâi pe dinăuntru și apoi s-a arătat și în afară prin adoptarea ideii de a muta trăirea prin credință în trăirea prin vedere. Așa au apărut icoanele și clădirile de cult, într-o formă care izbea privirile. Calea cântece, Ormele! E în ale gândești mentalitatea? Ia covoare dintre stel. Și spre stele e înălțată. Albul e lumină, Albul-i adevăr, Albul-ntreg să vină Din slăvitul ce. El l-a Sinodul care se reunește la începutul secolului al patrulea la Elvira, interzice să se împodobească bisericile cu picturi. Și Eusebiu din Cezarea, într-o scrisoare adresată Constanței, sora împăratului Constantin, spune că se abține să-i trimită un tablou cu chipul lui Hristos, lămurind că nu le este îngăduit creștinilor să-l reprezinte pe Dumnezeu în formă umană, după obiceiul păgânilor. Citate din Istoria picturii bizantine, Volumul 1, pagina 92, de Victor Lazarev, Editora Meridiane București 1980. Și același Lazarev spune că în secolul al IV-lea creștinismul victorios asimilează din plin limbajul artistic al Antichității. Preot dr. Nicolae Dură scrie În biserica primară, icoana a fost concretizată în deoseb sub forma simbolurilor Vița de vie, ancora, porumbelul, peștele, arca, bunul păstor, pomul vieții. Folosirea simbolurilor în biserica primară a fost cauzată, după părerea teologilor iconografili, adică a iubitorilor de icoane, de faptul că evrei convertiți trăiau încă sub influența legii mozaice. Mai mult ei credeau că neamurile vor cădea în păgânism dacă cultul imaginilor le era permis. Ca răspuns la falsele interpretări ale învățăturii sale de către eretici, biserica ortodoxă a formulat crezul și dogmele creând o teologie speculativă. Am citat din Teologia Icoanelor în Ortodoxia 1982. Teologul Sever Mureșanu scrie limpede: Dintr-un început, pictura veche creștină nu a cutezat să facă decât numai simboluri și decorațiuni arhitectonice, și numai încet, cu multă rezervă, s-a strecurat în ea figurațiunea omenească. Citat din Iconologia creștină occidentală și orientală București 1983, pagina 64.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 În schimb, nu ne putem minuna îndeajuns în fața lui Isus, care ne-a înălțat de la ce cade sub simțuri, care sunt nu numai stricăcioase, ci condamnate să se descompună, și ne-a îndreptat gândurile spre a cinsti numai pe Dumnezeu, stăpânul tuturor, pe o cale dreaptă, prin rugăciunile pe care le aducem, prin Cel care este mijlocitor, între natura celui nenăscut și între lumea tuturor celor create care ne aduce binefacerile Tatălui, ducându-ne sub formă marelui preot rugăciunile îndreptate spre Dumnezeu, Stăpânul tuturor. Traiul meu în albe fapte, Doamne fă pentru tine, fie zi și fie noapte. Albul să se vadă-n mine. Albul e lumină, Albul e adevăr, Albul trec să vină, Din slăvitul ce. Din Isus răsare, albul minunat, ele prin jertfai mare, mi-l-a dat cura Același Victor Lazarev a scris Dacă în ceea ce-i privește pe creștini, arta bizantină își propunea să-i atragă prin învățământul religios în orbita sistemului statal bizantin, față de barbari intenția sa era aceea de a-i orbi cu fastul cultului și al ceremonialului de la curte, în scopul de a le impune conștiința unei absolute nimicnicii față de puterea și măreția împăratului roman de răsărit. Statul deci se servea de artă în scopuri strict politice, cum se deduce din feluritele întâmplări care au avut loc în timpul vizitelor ambasadorilor străini. Când, de exemplu, împărații Constantin și Roman au primit o delegație sarazină, au fost scoase din tezaurul imperial tot felul de obiecte prețioase pentru a împodobi sălile palatului unde au fost puse lampadare, candelabre, lanțuri și coroane anume aduse cu acest prilej de la mai multe biserici. Paul Silențiarul descria Biserica Sfânta Sofia ca pe un fel de zeitate a statului bizantin, care privită de departe avea o mare putere de sugestie asupra barbarilor. Descriind iluminarea nocturnă a locașului, afirma Această strălucire alungă din suflet toate întunecimile, atât din Marea Neagră cât și din cea egee. marinarii o priveau nu numai ca pe un far, ci și ca pe o făgăduială de ajutor divin. Am încheiat citatul. Deși icoanele au intrat greu în cultele ortodox și catolic, odată intrate au cuprins repede întreg creștinismul. Canonul 82 al Sinodului VI ecumenic din 691, printre altele, zice Noi decidem să se picteze de acum încolo în icoane, în locul vechiului miel, trăsăturile umane ale lui Hristos, Dumnezeul nostru. Icoana pe care o vezi, zicea Teodor Suditul, este a lui Hristos, este el însuși. Cei care în genunche în fața ei cinstesc pe Hristos, cei care îi refuză această cinstire sunt vrăjmașii lui. Icoana este un mister care posedă în ea energia și grația divină. În fața acestei situații, unii creștini s-au ridicat împotriva icoanelor. Așa s-a început iconoclasmul în anul 726, când împăratul bizantin Leon al III-lea, Isaurul, a publicat un edict împotriva icoanelor. Să te din în albii suse, Albătia mea iubire, Și pe albe cânturi spuse, Să te-ntâmpin mari re. Alebul e lumină, alebul e adevăr. Alebul trec să vină din slăvitul ce, din Isus răsare. Alebul minunat. El prin gel, mi l a dat curat Din Iisus răsare Albul minunat El prin jertf ai moare I-l-a dat curat Vechiul Testament este numit iconoclast față de învățătura ortodoxă bizantină. Vestelegraful Român, numărul 78, pagina 4, pe 1984 Teologul ortodox, preot profesor Popescu, scrie în Ortodoxia pe 1988 Filozofia antică a făcut parte din acea pregătire a vremii în vederea venirii lui Mesia și a furnizat teologiei creștine armătura filozofică necesară pentru dezvoltarea și aprofundarea adevărului de credință cu finețe și subtilitate de gândire. Din această cauză, unii din marii filozofii ai Antichității ca Platon, Aristotel, Democrit, fac parte din iconografia ortodoxă, adică își au locul lor bine determinat în ansamblul iconografic al Bisericii Răsăritene. Unii teologi ortodoxi și catolici, vorbind despre vechii filozofi greci ca Socrate, Platon, Aristotel și alții, spun că au fost creștini înainte de creștinism. Ei au fost socotiți ca sfinți, canonizați, supuși cinstirii prin zugrăvire pe pereții localurilor sfinte pentru ca credincioșii să învețe privind chipurile pictate. Vezi Ortodoxia pe 1985, numărul 4, pagina 140-141 am scris în această meditație pentru a înălța adevărul noului testament ca sufletele sincere să înțeleagă fără greutate o rânduire lăsată de Domnul Iisus prin Duhul Sfânt, bisericii sale, pentru că nu sunt două sau mai multe adevăruri pentru o problemă duhovnicească. Încheiem cu un citat din Jean Wall. Dumnezeul pe care credem că îl putem arăta cu degetul este un idol, tot așa și icoana care îl înfățișează ca pe un moș cu barbă albă.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 În alb, în veșmântarea ia Ea dintre stele, Și spre stele e înălțată. Albul e lumină, Albul e adevăr, bun trec să vidă, din slăvitul cer, din Isus răsare, albul minunat, el prin jertfă-i mi l-a dat curat. Craiul meu în albe fapte, Doamne, famil pentru tine, fie zi și fie noapte, albul să se vadă în mine. Adevăr, al să vină din slebi tulce, din sus rasare, albul minunat nu ele prin gert ai mare, mi la dat. Să te aștept în albii suse, mea iubire, Și pe albe cânturi spune, Să te vdim din el, re. Albul e lumina, albuia adevăr, albul trec să vină. Din slăvitul ce, din Isus Albul minunat, El prin jertfai mare, Il a dat curat Din Iisus restare, Albul minunat, El prin jertfai mare, yīmǎ dōu ráo